4.5 Boa tarde, queridos escoitantes Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 DFM, hoxe 14 de marzo que é celebración de moitos actos un deles moi interesante precisamente de toses esestas aí en Barcelona que onde aparece tamén o grupo de música eh, que onde estivo precisamente na sede de de todos os sextas alí na, na, na rúa Bronze de Barcelona. O están o, A Roda, o grupo da Roda que vai a interpretar varias das súas cancións do seu repertorio. Tamén é o día internacional, o terceiro día de internacional da gaita que celebra precisamente estas sextas. En máis celebracións, hoxe, día 14 que, que, que teñen previsto, por exemplo, en Galicia Moitísimas delas E nosotros, aquí xoxiños Porque o noso compañero non está a, a Accesible Armando eh, Por circunstancias persoais Non, non pode estar aquí cando Pero nos faremos o posible Para que estas dúas oreñas de radio en galego sexan xan amenas e entretides para todos vosotros Dar xas gracias ao noso técnico Kiko Belinchón Que se non fora por ele Eso non sairían adiante Tampouco nos verían aí por eh, internet Moitísimas gracias, queridos escoitantes Vamos a poñarte un bocadiño de música e eh, Comezamos o noso programa conectan, Conectando con Galicia Despois dun bocadinho de música Aí vai Xamos a música de treixadura, que é unha primicia para todos os nosos seguintes, e temos outro lado do fío telefónico noso correspondente na Costa da Morte. Benvido, Óscar, moi boa tarde. Ora, boa tarde, por fin, non? Quedamos aí ao final, custou, pero chegamos, a semana pasada al final no, no nos dou tempo bueno, pues nada, a ver se si somos capaces de compensar con todo claro que sí, como non vai a ser nos de, demos unhas pinceladas de, de conhecimento con respecto a noticias que por aí se, se celebran pero eh, a verdade que cando as fasti directamente é, eh, eh, bueno, pois pues muitísimo máis como digo os catalanes máis a bien sí, no, máis que nada non por estar aquí que sempre sí. dá ese toque de de realismo, bueno, Muy pues bien. nada un poquinho vos, vos conto como está mm. o diario que pasa na costa esta semana eh, recolhemos algúnas noticias tendo en conta pues, que estamos nunha nun etapa así de impax para a chegada da Semana Santa e eh, pouco a pouco as asociacións van preparando tamén as súas semanas culturais salía tamén xa de Cormia, de Fisterra de Lase, de feito publicamos eh, esta semana eh moito vinculado porposto tamén á religión, pero tamén vinculado a outras actividades, como é ser o encaixe de camariñas que non falta nunque, algunha tinta que cita, que outra gastronómica que tamén vamos recollendo xunto con, con deporte. Eh recollemos algo que non estaba moita atención. Eu además viou, viou esta semana no instituto En Camarinha están a celebrar hoxe e, ma e mañano o polideportivo o, o conocido como Ponte Fri, que é algo, unha actividade moi, moi destinada a xoventú. Pouco, pouco se programa nos concellos, non? Destinado a, a este colectivo, incluso de fadas e de cultura japonesa, de gaming, uh -huh. de, Carai. de un pouco de alternativo na Costa da Morte que, dar unha maneira tamén teña en conta eses eh, xóvenes de hoxe que moitas veces pois pues, nos proyectan realidades que nos quedan lonxe e, e bueno, creáronse no pavellón de de camarines, pues, pois unha zona gaming, unha zona de talleres, de estantes de exhibición tamén de manga. É tamén un escenario de de lecer para realizar paintball, escape room, en xogos de mesa, hai un montón de actividades, andan probando a ver si, si cuaja un poquinho entre os máis novos este tipo de actividades para sacálos tamén un poquinho da, da casa. Queremos destacálo, porque queremos, é eh, importante tamén poñer o foco neles. Despois eh, destacamos eh, outras actividades, eh, por exemplo, que no Ézaro vai a, a volver a ver o, o, o coñecido como... Os, Bueno, é un, unha especie de campeonato de exhibición de salvamento e socorrismo que aquí está destinado un pouco a, a despertar vocación, porque moitas veces a juventude pues, eh, non habrán que a traballar e eh, eh, unha das, das súas saídas laborais pode ser o socorrismo ainda que horas ahora necesitas pues, unha gran formación esta formación dura, durante todo o ano consumase moitas veces neste, neste tipo de espazos e eh, en xoño pues, o Etero vai a, a volver a organizar pues, eh, este, este evento sobre salvamento e, e socorrismo. Destacamos tamén importantísimo a RPT de, de, do Concello de Zas, non por ser relevante no Concello de Zas que o é, non tamén porque marca un pouco o camiño que teñen que seguir outros concellos que están ainda sin unha relación de postos de traballo que poña un pouco de seguridades jurídicas traballadores, aquí na zona de, da Costa da Morte, bueno, pues, eh, pues, con bastante precariedade moitas veces máis do que nos pensamos a pesar de ser en administradores, perdón, en administracións públicas. Tamén piden en sei, pues, melloras o BNG concretamente no entorno das casas baratas, unha zona que, que está bastante descuidada, o, o publicamos con, con fotografías tamén e e recullíase no día de on na, na nosa web. Destacamos tamén e puis outro tipo de, de actividades, por exemplo educativas no caso de, de, de, do EFA Fonteboa pois e, se fixou pois, unha especie de, de xinttance entre ex-alumnos desde ano 89 ao 90K. De Coristanco reunía aquí a, xa un montón de, de persoas de distintas xeracións. Un, un cole que, por certo, acaba de recibir premios a, a, tamén relacionados coa, coa innovación, polos seus proxectos vinculados coa coa agricultura e a, a gandeiría. Tamén recolhíamos esta semana unha noticia moi chamativa é que o municipio de Lache é o municipio da Costa Morte con máis lápidas en galego para que vexado non? muitas veces parece que o idioma non se normaliza en todos os ámbitos e hai consellos que van un poquinho un poquinho por diante e despues tamén queremos destacar que o concello de, de Umbria comunica que non vai haber espectáculo de luz na cascada do Ézaro e Semana Santa pois já sabíamos pois que moita xente se acercaba para, para verlo e xa adianta en que este ano non vai a ser eh, posible finalizamos tamén con unha noticia educativa, porque medio millar de persoas están invitadas ao 50 aniversario do CPI o Cruce de Cerceda cumple 50 anos este este coleta este un pouquinho que vos traves para oixo non sei se foi muito pouco ou intenso ou menos intenso, pero é o que temos É, é, é sintomático, e interesantísimo eso que nos diz que se recolle precisamente nun municipio de Alaxe que o cemiterio ten as lápidas en galego máis, o sea, o cemiterio que ten máis inscriciós en galego nas lápidas non? Que, que... Sí, feito, é, é importante enda que son un pouco morboso non moitas veces este tipo de noticias que se normalice aí, aí, aí era moi pouco frecuente incluso ver pois como se publicaban as esquerdas nos medios de comunicación en galego, pero eu creo que é interesante que se normalice todos os ámbitos sociais e tamén, por suposto, neste, que, que, que de alguna forma é incluso máis relevante pola súa capacidade emocional e de, e de recordo das persoas. É importante, porque eso recolhío xa en, en a época medieval o padre Sarmiento dicindo que o, o, a comunicación eh, religiosa e demais, eh, a, a, os, os ferigreses debería se facer no idioma que les falan. Eh, si, bueno, efectivamente, eu creo que hai... Eu, sin meterme moito en charcos, porque evidentemente eh, non son dos que máis practican, non pero pero si é certo que che chama atención que as igrexas que poden ser en Cataluña ou no País Vasco si están moito máis vinculadas eu tive a sorte de escoitar a primeira misa en galego por un cura de que é o cura de Geteli, é un coño mm, un... mm. que coñecer, porque fui un dos dos promotores do, do festival de Pardiñas. Sí, en... sí, sí. É un cura revolucionario, foi na súa época, é de corme, por certo, da vila onde son eu e aí escute a súa primeira eh, misa en galego eu creo que ao final o idioma ten que circular por donde circula a sociedade né? entón, claro, entón claro, se claro. quere manter vivo ten que estar presente por todos os ámbitos de sociedade e sí, sí. de actuación moi bien moi ben, perfecto un, unha, un resumo interesantísimo que se pode ampliar precisamente nesa página que vosotros mantedes que, que pasan a costa.gal, non? che sí, recordar que mañá se poderá escuitar o programa a partir das 10 da mañá en Radio Roncudo como sempre cada domingo sempre en Galicia. Muitísimas gracias A ti, a ti Óscar, muitísimas gracias a ti pola túa participación e colaboración. Ata máis vernos. Veña, unha aperta grandísima e pues. feliz semana. Se Continuamos con, coa música que, que dicíamos a todos os nosos escoitantes que esta música que, que escoitamos é primicia para todos vosotros porque o, o disco Portalem que em, Treixadura está a publicar ou, bueno, polo menos, está a presentar precisamente en, en, en Vigo Moitísimas grazas, queridos escoitantes Aí vai